Allah wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin As-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa watukufu wa waislamu katika mazungumzo yetu yalopita tulikuwa tumezungumzia ya kuwa Allah tabaraka wa taala kama alivosema Sheikh hapa katika kitabu chake kwamba amewaekea waja wake ibadat ibada nyingi na vile katika hizo ibada Allah tabaraka wa taala amezifanya kuwa ni aina tofauti tofauti sio ibada moja na ibada sala kuna sadaqa kuna zakaa kuna haji kuna saumu aina tofauti tofauti za ibada Allah tabaraka wa taala ameziweka kwa moja wapi na shekhi akatuambia kwamba Faida ya Allah tبارك وتعالى kutuwekea ibada kuwa ni za aina tofauti tofauti ni kwamba ili watu wasichoke na aina moja. Lau ingelikuwa ni aina moja, ingelikuwa watu wawe labda watachoka kwa hiyo ibada ya aina moja, lakini Allah amewaekea hivyo ili wasiwe ni wenye kuchoka kisha wakawacha amali na wakawa watu waovu na wakawa ni watu wenye kupata hasara kwa ni faida kubwa sana Allah Ta'ala ta kutuwekea sisi ibada hizi kuwa ni aina tofauti tofauti tunaweza fanya hii tukafanya hii na tukafanya ile tukachukua katika kila ibada tukachukua kidogo kidogo tukawa tumepata huku na huku vile vile katika hizi ibada Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwazo amezifanya kuwa ni za lazima ambazo haifai kuzipunguza wala kuziwacha miongoni mwa hizi ibada alizotokea Allah tabaraka wa ta'ala kuna zile ambazo ni za lazima ambazo haifai kwa mja kuwa yeye atazipunguza au ataziacha na vile vile miongoni mwa hizi ibada kuna zile ambazo ni ibada za ziada zimezidi ibada zile za faradhi za lazima kwamba hizi nyingine ni za ni za ziada ambazo mja hujikurubisha nazo kwa Allah tabaraka wa taala kisha vile vile akawa ni mwenye kukamilisha nazo zile ibada zake ambazo ni za lazima vile vile Tukasema shekha akapiga mfano hapa katika hizo ibada ambazo ni za lazima na za wajibu kuna zile ambazo za lazima kama swala tano swala tano ambazo zaswaliwa usiku na mchana ni tano ki, ki, ki, ki vitendo yani kwamba tukizifanya tunazifanya kuwa ni swala tano za kila siku na usiku lakini kimalipo zina malipo ya swala 50 katika mizani Sheikh akasema hizo swala tano zina malipo ya swala 50 vile vile Allah tabaraka wataala akawekea wajawake swala za sunna ambazo zinakamilisha hizo swala za faradhi na mja anajikurubisha nazo kwa Allah tabaraka wa wataala Sheikh akapiga mfano hapa كما zile sunanu arrawatib sunanu arrawatib zile sunna ambazo ni tabi'atun lisalawati al-mafruda zile sunna ambazo zinafuata swala za faradhi kama vile rakaa 2 kabla swalaati al-fajri vile vile rakaa 4 na raka mbili baada ya swalaati al-isha hizi ni katika zile swala ambazo ni za ziada Allah tabaraka wa ta'ala ameziweka ili kukamilisha zile swala ambazo ni za fardh na vile vile kuna swala zingine za usiku ambazo muislam kama muislam atakikana achukue nafasi ya usiku wake kuziswali swala hizi tukaelezea kwamba Allah tabaraka wa taala amewasifu wale ambao wanasimama usiku na kuswali ladhina wal ladhina bituna wa wa li rabbihim sujaddau wa wale ambao wanakesha usiku wachukua baadhi ya usiku wao kwa ajili ya mula wao wakisujudu na kusimama Hawa ni watu ambao Allah tabaraka wa taala tamewasifu kuwa ni ibadul rahman vile vile katika aya nyingine allah tbaraka wataala ametueleza kuasifu wale ambao wanasimama usiku kuswali tatajafa junubuhuma anil madaj ya duuna rabbuhum khaufan wa tama wamimma razaqanahum yunfiqon wale ambao wanaepukana na kisha wanamuomba Mola wao kwa kuwa na ya adhabu ya Allah tabaraka wa taala na vile vile kutamani zile thawabu nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala atakazowalipa kwa kufanya hivyo kwa kushimama kwao wa usiku wamimra zakanahum yunfikun na katika vile ambavyo waruzuku basi wanavitoa baadhi ya hivyo Wanavitoa vitoa fisa bili, la vile vile tukasoma hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba swala bora baada ya hizi swala za faradhi hizi swala tano ni swala za usiku swala za za usiku kwa hiyo swala za usiku ni bora sana ikiwa muislamu atakuwa acha ye ni mwenye kuzitekeleza kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatueleza katika hadithi nyingine mtu kuswali swala za usiku ni sababu ya yeye kuingia janna ni sababu ya yeye kuingia janna katika ile hadithi aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam wasallu bil-laili wan-nasu niyamun na salini usiku hali ya kuwa watu wamelala tadkhulu al-jannata bi janna kwa kwa amani katika hizi swala za usiku jana tuliweza kuelezea swala miongoni mwa zile swala za usiku ambayo ni swala ya witri tukaelezea kwa kirefu namna inavyoswaliwa rakaa zake na vile ambavyo ilivokuja katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hii swala salatul witri swala ya ya witri vile vile shekhi atueleza tukiendelea ni kuwa wa swalahatul na swala ya usiku fi ramadhan katika huu mwezi mtukufu wa ramadhan laha fadilatu wa maziyatu inadaraja yake na ina fadhila yake malipo yake kuwa ni makubwa zaidi ala ghairiha tukilingamanisha na swala za usiku katika miezi mingine kwa hiyo swala za usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zina ubora wake na zina daraja yake hasa e, kuliko e, zile swala za usiku ambazo mtu huzi akiwa katika miezi mingine liqauli nnabi sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam man qama ramadhana Uli ataka simama kisimamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan akisimama usiku haliakuwa anasali imanan kwa imani kimwamini Allah tabaraka wa taala akiwa ameridhia yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemwajibishia yeye kuyafanya wahtisaba na kwa kutarajia malipo mbele ya Allah jalla wa ala lahu ma taqaddama min dhanbihi malipo yake ni kwamba atasamehewa madhambi yake yaliyopita muttafaqun alay hadithi hii ni muttafaqun alay Sheikh maana ya hadithi hii akisema imanan ay imanan billah asimama usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan hali yakuwa anamwamini Allah tabaraka wa taala wabima aaddahu minas na aamini kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliyomwandalia katika thawabu lilqa'imina zawali kusimama usiku Wa maana kaulihi ihtisaban na maana ya kauli yake ihtisaban ay talaban li thawabila asimama kwa imani yake hiyo na vile vile ataka na kutarajia thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala nam yahmiluhu ala dhalika ria'un wala suma hakufanya hivyo kwa kutaka yeye kuonekanwa na watu au kusikika na watu wala talabu malin wala jah wala hakufanya hivyo kwa kutafuta mali au cheo amefanya hivyo kwa ajili ya kutafuta thawabu za Allah tabaraka wa taala mtu pindi anakusimama usiku hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan awe yeye ni mwenye kutarajia na kutaka thawabu za Allah tabaraka wa taala wala asiwe ni mwenye kufanya riaa katika ibada yake hiyo ya usiku wala kujionyesha kwa watu wala kutaka mali au cheo Shehe anaendelea kusema wa qiyam ramadhana shamilun lis fi awwali laili wa akhiri na kisimamo cha mwezi mtukufu wa ramadhani nini kinakusanya kina swala mwanzo wa usiku na mwisho wa usiku kwa hiyo kuanzia mwanzo wa usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka mwisho wa usiku basi mtu atakaposimama hapa anaambiwa amesimama kisimamo cha Ramadhani kwa hiyo kinakusanya swala zote mwanzo wa usiku na mwisho wa usiku kiyeleka akasema wa ala hada na juu ya haya fa min qiyam ramadhani Tarawehe ni katika kisimamo cha mwezi mtukufu wa Ramadhan jo kaona watu katika mwezi huu wa Ramadhani wasimama katika swala ya tarawih na kusali na kusujudu kwa ajili ya Mola wao mtukufu Sheikh anasema Fayambaghil al hirsu alaiha wali'tinaa biha wa ihtisabul ajri was min Allah alaiha pindi mtu anaposimama kisimamo hiki cha ramadhani ambacho ni asema yatakikana mtu kuwa na pupa juu ya hii swala ya tarawih awe na pupa katika kuitekeleza wal i'tina biha na kuitilia manani eh achilie manani swala hii ya tarawih Wahtisabu ihtisabul ajri na vile vile kutaka malipo wa thawabi na thawabu min Allahi alaiha kutoka kwa Allah juu ya hii swala ya tarawe wakati unaposimama kuswali swala yako ya, ya taraweh basi inatakana uwe na kutarajia ajri na thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala watu wengi utapata wanauliza misikiti itafunguliwa lini tuswali tarawe lakini pia waweza kuswali nyumba kwako wewe na familia yako ikiwa misikiti imefungwa basi wewe na familia yako simameni katika hiki kisimamo cha Ramadhani cha tarawih muweze kuswali shega anasema fa yambaghil alaiha yatakikana mtu kuipa pia hii swala tarawe ndio kisimamo cha ramadhani ambacho kina malipo makubwa sana na thawabu nyingi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala sasa muislamu usije ukawa mvivu katika nyumba yako kwa kuwa watu hawaendi msikitini basi ukawa na we uuiswali swala hii la bali ukae nyumbani kwako baada ya kumaliza we kufuturu ukapumzika kidogo kisha vile vile ukajiandaa na swala ya ishai baada swali, ya salatul isha simama swali hii swala ya tarawih hata kama hukuswali baada ya pia waweza kuamka usiku wa manane mkaswali swala anini, ya nini ya tarawih kwa sababu inaanza kisimamo cha Ramadhani kuanzia mwanzo wa usiku mpaka mwisho wa usiku kwa hiyo wakati huo mtu waweza kuiswali swala ya, ya tarawih shek asema wamahi ya illa layalin mauduuda na hayakuwa hayo masiku ya Ramadhani Ispokuwa ni masiku ya kuhesabika masiku machache yantahizu almu'minu al'aqilu qabla fawatiha mu'min mwenye akili acha tumia masiku haya afaidike nayo kabla ya kuondoka kwa, kwa masiku haya yule mu'min ambaye akili ambaye anapupa ya kutaka thawabu katika hiki kisimamo cha usiku cha swalaatu taraweeh basi yeye atakuwa anachukua fursa hii kwa sababu anajua masiku haya Ramadhani ni machache si mengi vile eh, kwa hiyo mtu atakuwa yeye ikiwa ana imani atakuwa ni mwenye kufaidika na masiku haya kabla ya kuondoka kwa masiku haya shekha anasema wa inna summiyat tarawih la anna nasa كانوا يطيلونها جدا فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا وانما سميت التراويح ايصال التراويح يمهيت تراويح بسبب وقت والikuwa وكرفشه هي صلاه التراويح تطيلونها جدا وكيفanya kuwa Nindefu kwa kila masallu arba pindi wanaposali rak'a nne istaraahu qalilan wao hustarehe kidogo na hii ni katika sunna ya kuwa mtu atakaposali tarawe rak'a nne za mwanzo <coughs> ukimaliza basi tulia kidogo kama utakunywa maji utaleta adhkari utafanya ile jambo ambalo waweza kufanya kisha baadaye unafanya nini unainuka unaswali raka nyingine nne <coughs> kwa hiyo baada ya hapo ni kwamba shekha anasema imeitwa salatu tarawe kwa sababu ilikuwa ni ndefu na pindi watu wanapomaliza raka nne zile za mwanzo istaraahu wana starehi wakaitwa tarawe wanastarehi khalilan kidogo kisha baadaye wanainuka wanaendelea na nne zilizobaki na vilevile wanamalizia na witr wakana nabiyu sallallahu alayhi wasallam sheikh asema na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam awwala man sanna aljama'ata fi salati taraweeh fil masjid yeye ndio wa mwanzo aliyoweka sunna ya kuswali swala ya tarawehe kwa jamaa msikitini wala si bid'a hili jambo la kuswali swala ya tarawehe kwa jamaa msikitini Alulianzisha ni bwana mtume yeye mwenyewe sallallahu alayhi wasallam yeye ndio mwanzo kuanzisha sunna hii ya jamaa ya swala ya tarawehe katika katika misikiti thumma tarakaha kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawacha kumaanisha aliswali swala tarawih kwa jamaa msikitini kwa muda kisha baadaye akawacha kwa nini aliwacha khaufan min an tufraḍa 'ala ummatihi kwa, ku, kwa kuchelea au kwa kuogopea isije hii swala ya tarawih ikafaradhishwa kwa umma wake ikawa ni lazima kuiswali kwa hiyo akawa mtume sallallahu alaihi wasallam ameogopea hilo na hii inamaanisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiumbe ambaye alikuwa na huruma na umma wake alikuwa ataki umma wake uingie katika mambo ambayo yatawatia wao katika katika uzito yatawatia wao katika mashaka bali alikuwa mambo mengine aogopa mtume sallallahu alayhi wasallam yasije akafaradhishwa ya kwa watu e ikaja ikawa ni uzito kwa wao kama hili swala la nini la kusali jamaa ya tarawehe msikitini aliswali baadhi ya siku kisha akawacha Akichelea na akihofia kwamba isije hii swala tarawihi ika ikafaradhishwa kwa umma wake Fafi fi sahihaini katika sahihi mbili Bukhari na Muslim an Aisha Allahu anha kutoka kwa Aisha radhi za Allah zimwende anna Nabiya sallallahu Alaihi wasallam ya kwamba mtume sallallahu Alaihi wasallam salla fi masjidi dhat laylatin aliswali katika msikiti usiku mmoja Wasalla bisalatihi Nasun na sunna na vile vile kwa swala hiyo yake watu wa yani bimana mtume alivoinuka kuswali swala hii ya usiku ya kiamu Ramadhan pia kuna watu waliswali nyuma yake thumma salla min alqabila siku ya kwanza alifanya hivyo watu wakasimama nyuma yake wakaswali naye kisha siku inayofuatia pia mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali tena wakathurannasu watu wakazidi Ibn Aisha watu wakazidi si kama ile siku ya kwanza. Thumma jitama'u min al-lailati thalitha Kisha wakakusanyika tena katika usiku wa tatu. Siku ya kwanza waliswali naye kidogo, siku ya pili wakazidi, siku ya tatu wakazidi zaidi. Awirabi'a au, au usiku ngapi wa 4. Falam yakhruj ilayhi ilayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam siku ya tatu au ya nne mtume hakutoka akakaa nyumbani falam yakhuruj hakutoka ili mkoa wao rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha pindi ilipofika asubuhi qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam qad raitu alladhi sana'tum nimeona yale yafanya falam yamna'ni min alkhuruji ilaykum hakiki, ha, ha, ha, haikunizuia mimi kutoka kwenu hakuna kilichonizu ya mimi kutoka kwenu illa inni isipokuwa mimi khashitu an tufradu alaykum niliogopea isije hii swala ikafaradhishwa kwenu nyinyi qala wa dhalika fi ramadhan alisema na hayo yalikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo mtume alisimama na watu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, watu wakakusanyika wengi au ya nne kama vile ilivyokuja katika riwaya, hadha shakun firaw. Eh thalith au yaum rabi'. Eh, kisha mtume hakutoka. Waskia watu wamekusanyika hakutoka. Kesho yake mtume sallallahu alaihi wasallam Akawambia watu, nimejua kile mlichokifanya na wala haikunizuia mimi kutoka kwenu nyinyi isipokuwa niliogopa ya kwamba nikiendelea hivi na nyinyi huenda hiki kisimamo cha Ramadhani kikawa ni faradhi kwenu nyinyi kwa hiyo ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa azingatie jambo kama hili la kuwa yeye atatilia manani swala hii kwa sababu kidogo ingefaradhishwa kwa hiyo ina ubora mkubwa sana ikiwa muislamu atakuwa yeye الله kuifanya nyumbani kwake katika wakati kama huu wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu na kutoka kwa Abi Dharr radhiya Allah jimuendea qala asema sunna ma'an Nabi sallallahu alayhi wasallam tulifunga pamoja حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ من الشَّهْرِ مْطَقَا إِلِيبُ بَقِيَا سِكُو سَبَا كَاتِكَا مُئِنِ فَقَامَ بِنَا اكَسِمَامَا كُتُسِشِي مُتُمِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ مْطَقَا ِكَأُندُوكَا ثُلُثِي يَا عُسِكُو ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ كِيشَا حَكُسِامَا نَاسِيسِي كَاتِكَا عُسِكُو وَ وَسَبَا kisha akasimama bina kwetu sisi fil khamisa katika usiku wa tano hatta dhahaba shatrul layli mpaka ukaondoka nusu ya usiku ikaondoka a yinsfuhu a yinsf yake fakulna lau ungetusalisha sala ya sunna katika usiku wetu uliobakia huu faqala sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inahu man ma'al imami hakika yule ambaye atakayesimama pamoja na imam hata sarifa mpaka imamu akamaliza ile sala na yeye yuko nyuma ya imamu, kutiba lahu qiyamu laylatin ataandikiwa kwamba kwa yeye ame suali, usiku wote Alhadith rawau ahlus sunan bi sanadin Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye ambaye alianzisha swala ya taraweh kwa jamaa katika msikiti na aliswali hivyo baadhi ya masiku kisha baadaye akawacha kwa kuhofia isije ika, ika hi sala ya tarawih kuonyesha ni jambo la muhimu ambalo muislamu atakiwa alizingatie sana waختلف السلف ولو انسيمنا سلفنا الصالح wale watu wema walopita wamehtalifiana fi wa katika idadi ya rak'a katika swala ya tarawe na witri pamoja nayo yani maulama wale wema walopita katika maswahaba katika tabiina tabi tabi'in watu wema walopita na maulama kwa ujumla wamextalifiana wametofautiana katika kuelezea idadi ya rak'a za swala ya tarawih pamoja na witri yake faqila kuna kauli ambayo inasema idadi ya swala ya tarawih ni ihda wa arbauna raka'atan ni raka 41 hii ni kauli ya kwamba salatu tarawih ina idadi ya raka'a kauli ya kwanza waqila na vile vile kumesemekana ya kuwa 39 39 raka'a raka 39 hii ni riwaya ya pili au ni kauli ya pili ni kwamba idadi ya raka'a za swala ya tarawih ni 39 waqila na vile vile kumesemekana kuwa ni tisun 29 ni rakaa ishirini na 9 waqila na imesemekana thalathun 32 ni rakaa e, rak'a 23 kama vile ambavyo imewezoeleka katika misikiti mingi wao huswali rak'a vile. vilevile waqila na vilevile wa kumesemekana ni tis'a asharata ni rak'a 19 ni kauli nyingine pia na kauli nyingine imesemekana kuwa ni thalathata asharata ni rak'a rak'a 13 na vile vile kumesemekana kuwa ni rak'a 11 wa kila ghayru na kumesemekanwa eh, kauli nyingi ambazo zisizokuwa hizi ambazo shekha amezitaja nikirudia tena salat tarawe. salafu nasale wametofautiana katika idadi yake kuna kauli ya kwanza inasema idadi yake ni rak'a moja. kauli ya pili unasema ya kwamba ni na 39 Kauli ya tatu ni rakaa e, ishirini 29. Kauli ya nne ni rakaa e, ishirini 23. Kauli ya tano ni rakaa 19. Kauli ya sita ni rakaa 13. Kauli ya saba ni rakaa 11 na, na nyinginezo ambazo hakutaja Sheikh hapa Kwa hiyo hizi ni tofauti za ulamaa katika kuelezea hissala salatu tarawih na inaonyesha ubora wake na fadhila zake wa arjahu hazihi alaqwan anasema na kauli iliyokuwa na nguvu min baini hazihi alafwal katika hizi akwali zote انها ni kwamba salatu tarawih ihda asharata ni rak'a moja au asharata au rak'a 13 katika ka kauli yenye nguvu kutokamana na hizi kauli ambazo tumezitaja shekha anasema ni kauli ya rakaa moja au rakaa tatu ameleta dalili katika rakaa hizi moja au tatu lima fi sahihaini kwa yale yaliyopo katika sahihi mbili al-Bukhari na Muslim an Aisha ta. kutoka kwa ana Aisha radhi Allahu anha radiza Allah zi muende annaha su'ilat ya kwamba yeye Aisha radiyallahu ta'ala anha aliulizwa kaifa kanat salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadhan ni vipi ilikuwa swala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wa ramadhan yani anauliza kiamu cha mtume cha mwezi wa ramadhan kilikuwa vipi فقالت اكجيب أم, ام عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعات متومه alikuwa hazidishi katika ramadhani na katika miezi mingine juu ya zaidi ya raka 10 na 1 ilikuwa hazidishi zaidi ya wa ibn abbas na dalili nyingine kutoka kwa ibn abbas radiyallahu anhum ma radiza Allah zimuende qala amesema kanat salatu an nabi sallallahu alayhi wa sallam 13 rak'atan yani min al ilikuwa sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni raka 13 katika usiku au wakati wa usiku tawahul bukhari hadisi mabokewa na al-imamu al-bukhari dalili hizi mbili kutoka kwa Aisha na kutoka kwa Ibn Abbas Allahu ta'ala anhum jami'an ni kwamba zinathibitisha eh, nguvu ya hii kauli ya kuwa eh, salatu taraweh ni rak'a 11 au 13 rak'a 11 au 13 kwa ushahidi kuwa hizi hadithi mbili Sheikh anasema wa fi muwatta na katika kitabu cha Muwatta ambacho ni cha al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ani Sa'id kutoka kwa huyu Sa'id bin Yazid mtoto wa Yazid radhiyallahu anhu radhiza Allah zimuendea kani alisema amara na Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu امر امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموامشى عبيه عبيه بن كعب عبيه بن كعب هو اللي كان ketika makra wa الدار quran walikuwa ni wali makra ketika masuhaba نا هو تميم عمر بن الخطاب ان يقوم ما للناس وواصل شيعه وضوء ب13 ركعه وركاه عمر رضي الله تعالى عنه الامر اش عبيه بن كعب وتميم الداري وواصل شيعه وضوء ركعه 11 ذو صلاه يا نني يا وكان السلف صالح na walikuwa watu wema جدا yutwiluna hajaa jiddan wakifanya hiswalah ya taraweeh kuwa nindefu sana fa fi hadithi sa'ib bin yazid radiyallahu anhu qala katika hadithi ya huyu sahaba sa'ib bin yazid radiza allah zimuende amesema kana alqari'u يعني بمئات الآيات. alikuwa msomaji akisoma mamia ya aya. alikuwa msomaji akisoma mamia ya aya katika rak'a moja hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi. asema Husayb ibn Yazid radiyallahu ta'ala 'anhu alikuwa msomaji au yule imamu anayeswalisha watu anasoma mamia ya aya mpaka tulikuwa tunaegemea juu ya fimbo au ya zile bakora min tulil qiyam kutokana na ule urefu wa kisimamu kwa hiyo hii inaonyesha kwamba salafu usale walikuwa wakiifanya hii swala ya tarawehe kuwa ni ndefu kuwa ni kisimamu kirefu huyu sahaba asema mpaka watu ikawa wanaegemea kwenye bakora zao au fimbo zao wa hadha khilafu ma kana alayhi kathiru minan nas lil shega nasema na haya ambayo yalikuwa yakitendeka kwa watu wema ni kinyume kabisa na yale ambayo wengi katika watu wanayafanya leo haithu yusalluna tarawih bisur'atin adheema kiashe kwamba watu wa leo wana swali kwa haraka kubwa sana yani utapata tarawih haitukui hata dakika 15 bali imeshamalizika au dakika 20 eh, imeshamalizika kwa shekha anasema utaona tofauti na watu wema waliopita ikiwa ni maswahaba tabi tabi'in matabi'una hao ni kwamba wako kinyume na sisi leo hii watu uswalihi swala ya tarawehe kwa haraka haraka mno <coughs> la yaatuna فيها biwajibil hudu watumaanina shekha anasema utaona watu waiswali haraka hawaleti zile mambo ambazo zapatikana katika swala ambazo ni za wajibu eh? akasema kama mfano vile alhudu wa anina. utulivu eh? na kule kutulia watu hawatulii wanaiswali haraka haraka allati hiya ruknun min arkani na ni kwamba utulivu eh? na kutulia mtu katika sala hii ni nguzo miongoni mwanguzo za nini za swala la tasihhu salatu bidunha swala haiwezi kukubalika bila ya kuwa mtu na utulivu katika nini katika sala yake kwa hiyo shekhe hapa ni kwamba anatuhimiza tuwe sisi tuna kuwa na utulivu katika hii swala tarawetu siwe na haraka tumechoka tume futari, tumbo limejaa atamani maliziki haraka aende akapumzike si hivyo mm takua ule kiasi na tutakuja kuelezea huko mbele labda masala ambayo au mambo ambayo atakayo kusaidia wewe kuweza kusimama vizuri na kuswali hii swala ya usiku ya tarawih ni kwamba mojawapo usiwe unakula sana kula kiasi ndipo utakapoweza kusimama lakini mtu anakuwa yeye ataka ile swala imalizike haraka haraka aende zake akatulie hakuna hudu, hakuna tumaanina na tuma'nina ni miongoni mwanguzo za swala ikiwa mtu hana utulivu katika swala yake basi swala hiyo haikubaliki waishi kanasema la tasihus biduni bidunha biduni atma'nina walhudu haiwezi kuswihi swala kwa sina mtu kuwa na utulivu katika swala yake wayakhilluna bihadha rukun wayut'ibuna man khalfahu utaona baadhi ya maimamu wanawacha rukumi hii nguzo hii ya utulivu katika swala wa kiswali ile swala tarawih kwa haraka sana kisha wanawataabisha wale walioko nyuma yao minadhuafa katika watu madhaifu walmardha na wagonjwa wa kibali sini na wale wenye umri mkubwa Wanawataabisha. Fayajnuna ala anfusihum wayajnunu ala ghairi taona hapo wana E, zichumia zitumia nafsi zao madhambi na wanatumia wengine pia ma madhambi kwa kuwa wao wanafanya haraka ni kwamba hakuna thawabu wanazopata wala hakuna swaha inayoswihi swala inayoswihi ikiwa mtu atakuwa yee anaswali kwa, kwa haraka haraka ili kupitisha tu ile time basi hii ni raha ibada mtu akiwa katika ibada anakuwa yeye ni mwenye kufurahia ile ibada anaifanya kwa kuwa yeye ameiridhia ile ibada na atarajia thawabu basi aifanya kwa hudu kwa utulivu mzuri arefusha ile swala yake kiasi cha kurefusha asichoke sana eh? basi hivyo ndivyo itakavokuwa raha ya hii swala lakini ikiwa ni haraka haraka tu basi kupitisha wakati itakuwa hakuna kitu mtu anachopata bali afanya mazoezi ya mwili anafanya mazoezi ya nini ya mwili Sheka anasema wakati zikara ulama rahimahumullahu annahu yukrahu lilimam an yusri'a sur'atan tamna'al ma'mumin fi ma yusannu asema shekhe ya kwamba wametaja ma ulama au wanawazuni Mwenyezi Mungu awarehemu ni kwamba imechukizwa au ni jambo la kuchukiza sana kwa imamu kwa yeye atakwenda mbio mbio mbio ya ajabu kwa ile mbio yake anazuia wale walioko nyuma yake kufanya mambo mengine ya kisunna katika swala sababu swala ina mambo ya swala mambo ya wajibu na ina mambo ya sunna sasa utamona mtu afanya haraka hata wale maamum hawawezi kuyafanya ya kisunna katika swala zao kwa sababu imamu yuko spidi kwa hiyo hili ni jambo limechukiwa lime na maulamaa maulamaa wamechukia jambo kama hili hii ni katika sunna fakaifa bisurati na vif ikiwa ili haraka tamna'uhum inawakataza wao au inawazuia wao fi ila ma yajibu kufanya mambo ambayo ni ya wajibu katika swala manakaweza kuwa imamu yuko na haraka haraka yake ile ikawazuia hata wale maamum kufanya mambo ya wajibu katika swala Ambayo ndio hayo ya kutulia ya utulivu ya kuwa na khushu'i katika nini katika swala sala zao Koi imamu pinda atakapofanya hayo Yatawazuia watu kuyafanya ya sunna na ya wajibu katika katika swala shekha anasema salama tuombe Allah usalama sawani mambo ambayo sio ya kufurahisha ikiwa jambo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala litafanywa kwa kulipua lipua eh? kwamba unalipua ile jambo liishe Uendeza hiyo si jambo la, la kibusara kumfanyia Allah tabaraka wa ta'ala bali Allah tunamfanyia mambo ambayo sisi wenyewe tunakuwa tunapenda yale mambo kwa utulivu kwa raha ili tupate ajiri nyingi zaidi lakini si masala ya kwamba tufanye kwa kumaliza tu na kwenda zetu. Shehe anasema wa la yambaghi lirajul kwa mtu ayatahallafa an salati tarawih awajhi ya tarawih ndugu zanguni Mliomo katika majumba, majumba majumba yenu sana katika huu wa Ramadhani au katika Ramadhani hii msikose hiswala ya tarawih. Shekhe anahusia sana akisema haitakikani kwa mtu kwa yeye atawacha hiswala ya tarawih. Lianala thawabaha wa ajraha ili apate thawabu zake na malipo yake. Usikose eh, malipo na thawabu za hii swala ya, ya tarawe katika hii ramadhani itaidhi swali mwenyewe nyumbani eh, swali na familia yako swali na jamaa zako mchekeleze na mpate malipo ya hii swala ya, ya tarawe ni muhimu sana kwa sababu itakufutia madhambi yako wala yansarif shekh anasema wala mtu asije akaondoka ikiwa na swali na imamu hata ya al imamu minha mpaka imamu atakapomaliza ikiwa labda misikiti iko wazi watu wamekuja msikitini kusali pamoja na imamu shekhe ahusia kwamba mtu asije akaondoka katika swala yake e, au akaondoka katikati ya swala e, afanye aswali na imamu mpaka imamu watakapomaliza ili swala ya mwisho ya wikiri basi hapo ndipo mtu anaweza kwenda wa minal na katika swala li yhasulalahu ajru kiami lilel kuli ili mtu apate malipo ya kusimama usiku mzima kwa sababu ukisimama na imamu mwanzo mpaka mwisho unaandikiwa wewe umeswali usiku mzima shekha anasema wayajuzu lin hudhuru hudhurut tarawih fil masajid. na inafaa pia kwa wanawake kuhudhuria swala ya tarawehe katika misikiti si jambo la makosa wanawake wanaweza kuhudhuria swala ya tarawe katika misikiti idha aminatil fitnatu ikiwa hakuna fitna min huna kutoka kwao wabihinna ikiwa hakuna fitna kutoka kwao basi wanaweza wanawake wakahudhuria swala ya tarawe katika misikiti liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake la tamnau ima Allahi masajid Allah. Msiwakataze waja wa Mwenyezi Mungu ambao ni wanawake misikiti ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Ikiwa mwanamke atakapohudhuria msikiti, msikitini, msimkataze kuhudhuria msikitini, wacha aende akatekeleze ibada ya swala nini ya, ya Tarawih. Kige na ولان هذا من عمل السلف الصالح وسباب الى ج لوانا وك حضوريا المسجدين قصوا صلاه التراويح ني ج مبالو ليفعوا نا وما وليو بيتا رضي الله عنه رضي الله زي واندي. لكن شيخ انا يجب ان تاتي مستتره متحجبته غير متبرجه ولا متطيبه ولا رافعه صوتا ولا مبدية زينة لقوله لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها شيخ ana sema mwanamke aweza kuhudhuria swala tarawih msikitini lakini inampasa huyu mwanamke au yeye ni mwenye kujisitiri avae mavazi mavazi ya kiislamu mutahajjibatan akiwame ameji amevaa hijab ghaira si mtu ambaye Amejipamba wala mutatayibatin amejipaka manukato eh, wala rafi'atin sauta wala si mtu mwenye kuinua sauti yake wala mubdiyatin zinatan wala si mwenye kudhihirisha yale mapambo yake wa shekhe anasema hapa mwanamke kuhudhuria msikitini lazima iwe kwa sharti zifuatazo kwanza awe ni mwenye kujistiri awe ni mwenye kuvaa nguo za heshima za Kiislamu na vilevile asiwe ni mwenye kuonyesha mapambo yake atoke hali ya kuwa amejipaka wanja poda manukato amejifukiza udi haitakikani hilo wala asiwe ni mwenye kuinua sauti yake wakati anapokwenda kuswali swala ya tarawe msikitini wala asiwe ni mwenye kuonyesha na kudhihirisha mapambo yake amevaa hereni nzuri amevaa pete nzuri amevaa bangili nzuri basi akawa ni mwenye kudhihirisha mapambo yake haya shekha anasema ikiwa mtu atafanya hivyo hatoruhusiwa mwanamke kwenda kuswali swala ya tarawe msikitini mpaka atoke katika nidhamu ya kisheria ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameeleza namna gani mwanamke atakuwa yeye anatakiwa awe wakati yuko nje ya nyumba yake Ametoa aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na usema wala yubidina zinatahuna illa ma dhahara minha wala wanawake wasidhirishe mapambo yao pindi wanapotoka nje kama vile kwenda msikitini kwenda sokoni kwenda wapi kuasidhihirisha mapambo yao isipokuwa yale mapambo ambayo haya nabudi kudhihirika Ay, lakin ma dhahara minha fala yumkin ikhfa'u kuna vile vile mapambo ambayo haya hayawezekani haya, haya, kuyaficha hmm? wahia aljilbabu shekana sema kama vile jilbabu walabaa na hiyo eh, ushungi au aba'a. wa na mwanawake wali anna nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume sallallahu لما أمر النساء بالخروج إلى khuruj يوم العيد salat yawm al eid pindi alipoamrisha wanawake kutoka kwenda kuswali swala ya eid qalat alisema ummu atiya huyu mama atiya alisema nini ya rasul allah ewe mjume wa allah ihdana la mmoja wetu hana jilbabu ya kutoka kwenda kuswali, hmm? hana jilbabu ya kutoka kwenda kuswali. Kala mtume akasema litulbisha litulbisha ukhtuha min jilbabiha Basi dada yake amwazime jilbabu yake. Yaani kama ana dada yake, ndugu yake wakike basi amwazime na ampatie jilbabu yake mutafaqqun alayh. Kwa hiyo kama mwenzako hana jilbabu mوازime ili naye pia aende akadiriki swala ya tarawe katika katika misikiti Sheikh anasema wasunnatul linisaa na sunnako wanawake ayyataakharna ani rijal ni kwamba wao wae nyuma ya wanaume wa yubidna anhum na wae mbali na wao wayabdaana bi safi na wataanza kwa ya mwisho kabisa bilmuakhar akthar rijal kinyume na wanaume ile kauli ya nabii sallallahu alaihi kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha safu ya bora kwa wanaume ni ile safu ya mwanzo na safu iliyo mbaya kwa wanaume ni ile safu ya mwisho wa sufufi sufufin nisa'i na safu bora kwa wanawake akhiruha ni ile safu ya mwisho kabisa Washarruha awaluha awwaluha na safu iliyo mbaya kwa wanawake ni ile ya ngapi Swafu ya mwali Rawahu muslim hadithi hii imepokewa na muslim shega anasema wala yansarifna minal almasjid fawra taslimi al na wala wanawake baada ya kumaliza swala basi wao wanatakikana waondoke eh? pale ambapo imamu atakapokuwa ameshatoa wa salamu wawe ni wenye kufanya nini kuondoka na kwenda majumbani wayansarifna minal masjid faura taslimi imam pale imamu atakapotoa salamu tu wao husimama na, na wakatoka si masala ya kukaa na kupiga story na kusubiri nani na nani na nani Aa, wakati imamu ameshatoa wa salamu ikiwa wewe ni mwanamke umeshamaliza swala yako nenda nyumbani moja kwa moja. Wala ta'akharna illa li'udhrin. Sheikha anasema wala wasichelewwe isipokuwa kwa udhuru ambao umewafanya kuchelewa. Lihadithi Ummi salama. Kwa hadithi ya Mama Salamah allahu anha, radhi za Allah zimuende, alijisema, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu umesallallahu alaihi wasallam Iza salama pindi anapotoa salamu qaama an hina yaqdi taslimahu wanawake wanasimama pale mtume anapomaliza salamu yake katika swala wa huwa yamkuthu fi maqamihi yasira na mtume anakaa katika ile sehemu yake kidogo kabla an yakuma kabla ya kusimama akitoa salamu mtume alikuwa akitulia kwanza kidogo wala hasimami anatulia pale na wanawake wakati huo tayari wameshasimama na kufanya nini na kwenda kwenda zao. Qalat huyu umu, umu salama anasema nara wallahu alam tulikuwa tunaona Allah anajua anna dhalika ya kwamba kule mtume sallallahu alayhi wasallama kumaliza au kutoa ile salamu na akakaa kidogo kabla ya kusimama anasema umusalama salama tulikuwa tunaona hivyo ni kwamba kana alikai yansarifan nisaa alikuwa akifanya hivyo ili wanawake wapate kwenda kwenda zao kabla ayudrika hunnar rijal kabla ya wanaume hawajawapata wapi huko nje ya msikiti au jiani rawahul bukhari fa hii ni sunna ya wanawake ikiwa wanahudhuria msikitini kuswali swala tarawe ni lazima wafati haya masharti ambayo yamewekwa na sheria Wawe wao wanatoka katika hali nzuri hali ya kujii, kujistiri miili yao wasitoke katika hali ya kujipamba kujipaka manukato maudi na nini kinyume na leo wanawake wanafanya mambo haya mtu anatoka kwenda msikitini utaona amejiremba amejipamba amejifukiza maudi, manukato ni mambo ambayo hayatakikani eh, kwa sababu mwanamke Hatakikani ye yeye kudhihirisha mapambo yake kwa kwa wanaume isipokuwa kwa mume wake au baba yake au watoto wake. Kwa hiyo na vilevile vile baada ya wao kumaliza swala yatakikana mubasharatan hapo hapo ikitolewa salamu wainuke au waendezao nyumbani isipokuwa kama kuna dharura ya kuwa wao watasubiri. Ya hili linakosekana kwa wanawake utapata huko nje ya misikiti wamekaa wengine wa upiga stori wamekaa wakizungumza wakifanya hivi na hivi kwa hiyo sunna ni kwamba wao wakimaliza tu waondoke kabla ya wanaume hawajawapata wao katika njia au nje ya msikiti shekhe kumalizia mlango huu wa kuzungumzia hukumu ya kiyama ramadhan asema allahumma waffiqna lima waffaqta alqawma waghfir lana wa ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك